Русь розорена до тла, не піднятися їй ніколи. А надійна рука там потрібна, хай неї буде Ярослав. Я згоден віддати твоєму відцеві всі уросудські землі, від Рязані до Києва. Але хай він сам приїде до мене, я хочу побачити його. Він приїде, хане. Як тільки видужає, так і приїде. На нього можеш покластися, відповів Олександр, радіючи в душі від того, що не зустрів, спротив Батия своєму найголовнішому домаганню. Минуло півроку. Високі білі сніги вкрили Київ і його околиці, але з-під них, хоча й йшла третя зима після Батиєвого погрому, тхнуло гаром. Безлюддя і запустіння гнітили Дмитра, країли серце гострим болем. Масниця! Як весело було раніше в ці дні на київських вулицях сміх, пісні ігрища. Передзвони церков, шалені перегони однокінних, двокінних і трьохкінних саней козирок, гей стережись, на міських торговищах велилюддя, не вщухає гомін, скоморохи розважають і старих, і малих, гудуть гуслі, а над усім линуть сизві димки, лоскотячи ніздрі смачними наїдками, що готуються тут же на жаровнях і багатях, і млинці, і вареники, і сирники, і бабки, і смаженина, і гаряча юшка з судаком, з церлядю та лином. Боже, де все те поділося? Чи й буде, коли знову? Проїхавши безлюдними вулицями міста, боярин Дмитро і князь Михайло з княгинею та отцем Іваном мовчки вилізли із саней і попростували до боярського терему. Нечислина боярська челіть уже приготувала обід. І господар з гостями, сполоснувши над циберком руки, сів до столу. Скромний це був обід, не колишній князівський чи боярський, коли на масницю столи вгиналися від наїдків та напоїв. Але на теперішні часи і не убогі. Поліське село, що належало Дмитрові і куди не дійшли татари, постачало бояринові і хліб, і яловичину, і дичину, і морожену рибу. Спочатку їли мовчки, а коли трохи наситилися, князь, що й завжди знав мірові дії, відклав ложку. Гори нам за гріхи наші, сиджу та й думаю, що чекає нас, дітей та онуків наших завтра і позавтра. На що надіятися? Земля розорена, городи понищені, князівство у знепаді страшному. Тепер над ними один владика – Баскак Батиїв. Від нього злежить наше життя – наш добробут і навіть наша смерть. Хіба думалося нам, що якийсь недоносок Коремса, племінник Батиїв, сидітиме у Каневі і повеліватиме і Києвом, і Переяславом, і Черніговом усією Подніпровською Україною. Починалася розмова, яку вони вели при кожній зустрічі, і яка нічого не вирішувала та й того не могла вирішити, бо не мали вони ні грошей, ні військової сили під своєю рукою. Нічорного люду в достатній кількості, що один міг би основою могутності князівської і боярської влади. Більше того, за церква, майже поголовно були винищені межновладні люди в містах і книжники по монастирях. На кого опертися? Так, княже, погодився Дмитро, сподіватися, ми можемо тільки на Бога та на щасливий випадок, який може врятувати нас. Бо ми зараз нічого не варті. Без військової сили мені що? Держава наша розпалася і лежить у руїнах. Чи підніметься вона колись? Вони це знали і давно це обміркували справді. На що сподіватися? Але як потопаючі хапаються за Соломинку, так і вони хапалися за кожну примарну думку, що робити, як на кого опертися. Бо живому властиво сподіватися. Кажуть, князь Суздальський Ярослав знову має чималу дружину, докинув отець Іван, витираючи рушником руки і сиву бороду. А його син Олександр, князь Новгородський, погромив хрестоносців на Чуцькому озері. Якщо так, то є ще сили здатні стати супротивне частивця Батиєві. «Зараз немає», – твердо заперечив Дмитро. «Ні, зараз немає такої сили у жодного іншого народу, підкореного батиєм, її немає. Та що ж робити, б десяте, якщо не в соти запитав похмуро князь? Дмитро здвигнув плечима. Я воїн і міг би відповісти коротко, боротися. Але, окрім того, я ще твереза людина. І ось тверезий розум підказує, що боротьба, повстання приведуть зараз ще до більшого розорення нашої землі, ще до більшого пригноблення нашого народу. «Отже, нам треба просто вижити», – тихо сказав Дмитро. «Вижити ось що зараз головне. Залишитися на своїй землі, зберегти віру нашу і мову нашу. А час покаже. А час покаже, чи зуміємо ми прийти до пам'яті після такого Вселенського погрому, якого завдав нашому народові Батий. Чи остаточно занедіємо серед інших народів». І від нас і сліду не залежиться на землі, як від половців, котрі вразникли, ніби їх і не було. Розділ десятий. Барим та Ча. Наступили важкі дні. Після потрясіння, перенесеного на Майдан Хані під час страти Маріам, і літа їхньої маленької доньки тяжко захворіла Янка. З Майдан Хану Добриня приніс її до Хезару на руках непритомну. Голодна вода привела її датями, але вона тут же пригадала все і забилася у нестримному риданні. «Я не хочу жити, добре, кучуєш? Не хочу жити, промовляла крізь сльози. Перед нами темна ніч і ніякого просвітку. Це ж і з нами таке буде, і з нашим Дмитриком, якщо у нас народиться синок. Ні-ні, я не хочу краще укоротити собі віку зараз, ніж укоротять нам його ті безувіри таким жахливим чином». Заспокойся, Люба, заспокойся. Іллю Маріам і нас тусь уже не повернути. А ми повинні думати не тільки про себе, а й про нове те життя, що б'ється у тебе під серцем.